І тихо поскаржилася, що зовсім нелегко старіти на самоті. Ці хвилі ослабу і вичерпаності минали поки що швидко. Клопотів у неї була повна голова, руки не встигали переробити всієї роботи, але тоді, коли на неї находило, мимоволі згадувала, що їй тридцять сім, і бачила у віч той рубіж ступати, за який брали острашки. Таку хвилину до неї і зайшов літній вже чоловік у білому парусиновому костюмі і в солом'яному капелюсі. Цей чоловік був чисто вигалений, мав утомлені очі і тихий, лагідний голос. Самітно сиділи вони в хаті, дітей було спроваджено на двір. Чоловік поклав темні спрацювані руки на коліна, дивився на ті руки і тихим голосом оповідав, як виходили вони разом із Миколою з оточенням як він був тяжко поранений, той чоловік, і німці прийняли його за вбитого. Його виходили селяни, і після того йому довелося випити не один ківш лиха. В нього випадково збереглася адреса, яку дав був Микола, і от тільки зараз довелося прийти до Олександри Панасівни, щоб розповісти про те, що знав. Селяни оповідали йому, що з тої паски не вийшов ніхто живий. Він сам, той чоловік, не бачив на свої очі, як загинув Микола, але коли не подав досі про себе звістки, значить він уже не живе. Чоловік подивився на Олександру Панасівну, і вона щудувалася, які зморені і глибокі в нього очі. Дивився на жінку тепло і проникливо, і в тому погляді було щось більше за співчуття. Олександра Панасівна заплакала, чоловік наклав на її руку свою. Його голос набрав тремких інтонацій. «Ви не повинні плакати, жіночка», – сказав він. «У мене от вийшла гірша історія. Була в мене дружина отака гарна, як ви. Були в мене отакі гарні, як у вас дітки. Я от повернувся, а їх не стало, жіночка. Коли б на те воля моя, голос у чоловіка погучніша, а очі блиснули гнівно, я б хотів би поділити долю вашого Миколи, а вони б хай жили». Сказавши це, він весь затремтів, запавав і до хрускоту стис кулаки. Олександра Панасівна й справді перестала плакати. Горе цього чоловіка було вище за її. Мимоволі перейнялася ним і почала співчувати. Чоловік устав, тримав капелюха в руці, стиснувши криси, весь вистрончився і витягся, але голос його зазвучав так само тихо і лагідно. «Може, я зробив вам боляче своєю розповіддю?» «Вибачте», – сказав він. «Мені хотілося віддати шану своєму товаришеві і вам». Він похилив голову і поривався йти, але вона кинулася до нього, затримуючи, щоб він переїв і випив чарку. Чоловік, однак, тільки всміхнувся печально і подякував. Він вийшов із хати, а вона припала до вікна, щоб зазирнути на цього смутного вісника ще раз». Побачила, що стоїть він у дворі, витягує з кишень цукерки і наділяє ними дітей. Її діти обступили чоловіка з гелготом, простягаючи на випередки руки. Навіть та поважна старша дочка, а він, тицькаючи на всі цукерки, тихо і без сліз плаче. Вона хотіла вискочити і нагримати на малих, щоб не надокучали, але її ноги прикипіли до підлоги, а руки вклеїлись у підвіконня. Вона плакала і сама разом з тим чоловіком, доки роздав він усі цукерки і рушив з її двору геть. Тоді знайшла силу вийти з хати собі і побачила, як неймовірно швидко він йде, не озираючись і неприродно випроставшись. Її, наче теплий вітер обвіяв, здивувалася на себе, на свою тимчасову слабкість і на дивні і химерні свої забаганки – Діти стояли перед нею всі з цукеркою за щекою, і вона швидко наділила кожного доручення. Одному по воду, другому по газ, третьому піч розтопити, четвертому взяти за руку найменшу і піти по березі з відром, щоб нашукати трісок та хмизу. Вони миттю розсипалися кожен за своїм ділом, а вона на мить спинилася серед двору і прийняла на обличчя тихий легіт. Стара й справді після тієї події з Володимиром змінювалася на очах, несподівано помолоділа, вона почала сама пересуватися по хаті, голос її став добродушний, зробилася стара незвична говірка. Все це й справді пішло мені на користь, казала вона, коли Галя застеляла постелі. Ніколи не гадала, що стану на ноги. Можеш вірити, а можеш і ні але вони й справді дуже подібні до себе, ці чоловіки, що лишають нам дочок. Подивися в альбом на свого діда і батька. Всі вони наче рідня між собою. Галя в цей ранок набурмосилася, що з нею рідко і бувало. Сонця не було, кімнати видавалися наче павутиною заткані, ходила від ліжка до ліжка, змахувала простирадлами і ковдрами на ковдриниках, Виходила струснути їх на подвір'я, збивала подушки, і від цього руху починала за нею літати легкі білі пір'їни. Спокійно пливли в сірому повітрі, і хвилі, що їх снімала Галя, підкидувала їх в ряди годи до стелі. Між цього пір'я, хапаючись за бельце ліжка чи за спинку стільця, важко повзала стара, і її рот невмовкно молов, а очі гарячково, молодо, і радісно світилися. «Мені зараз так покращало, вже вкотре повторила вона, що й начудуватися годі. Уже тиждень я сплю спокійно, і мені не приснився, ласочко, жоден сон. Так чого доброго я почну не старіти, а молодшати? Молодій мені ніколи не снилися сни, бо коли людина здорова й спокійна, навіщо їй сни? Ми тим, галочко, і визначались у цьому домі що жили спокійно і уміли чекати. Чекати, ласочка моя, це така складна і велика наука. Нам, жінкам, не дано вибирати і владарювати. Нам дано чекати і підлягати. І то не такий уже лихий жеребок. Повір мені, ми майже завжди невдоволені. А це через те, що надто часто залишаємося на самоті. Ми бунтівники, які не повинні перемагати, інакше втратимо ми свою красу і силу. Ох, і думки в тебе, бабцю, сказала Галя, застеляючи ковдру. Це якісь старомодні думки. Я сама старомодна, казала стара небезпехи, але це не значить, що думки мої неправильні. Ми хочемо владарювати і підлягати водночас, а коли ми самотні, тужимо і за найгіршим підляганням. Підлягаючи і влагодарюючи, Ласочка, ми не задовольняємо себе. Наше справжнє задоволення – любов, тобто задоволення інших. Ми буваємо дурні, егоїстичні, язикаті і опришкуваті, але ми все-таки вміємо любити. Чоловіки не вміють так любити, бо наша любов куди вища їхнього тваринного схотінку». Ох, бабцю, сплеснула руками Галя, і в неї поступово почало змивати з душі отой сірий ранковий накип. Ніколи не думала, що ти в мене такий філософ. Я не філософ, різко сказала стара, і від обурення в неї аж риси обличчя загострилися. Я багато років жила самотня, і в мене був час подумати. Жінки цього дому, Ласочко, непрості жінки, і це ти зрозумієш? коли тобі поверне до шістдесяти. Твоя дочка народить тобі хлопця чи дівчину, і ти здивуєшся з такої закономірності. Хлопець той звідси піде, а дочка твоя і онука будуть тої ж крові, що й ти. Тоді ти їм толкмачитимеш те, що товкмачу тобі зараз я, і вони з тебе сміятимуться, як і звижили з розуму баби. «Я ніколи про тебе погано не думала», – вигукнула вражена Галя. «Ти не завжди була відкрита до мене душею», – сказала тим таки тоном стара. «Виконувала, що до мене свій обов'язок. Цього я не заперечую, але часом забувала, що я все бачу і чую, і серце твоє бувало до мене глухе». Не дорікаю тобі і не дуже з того вражаюся, застережливо зносила руку. Богаля вже й рота розтулила, щоб заперечити, інакше воно і бути не може. Ті, що вгорі знають і відчувають тих, котрі знизу, ті, що бо знизу, можуть тільки заперечувати тих, котрі на вищій драбині часу, приходять бо на їхнє місце. Це закон природи, ласочко. Не ми його настановили. Не можемо ми його і одмінити. Наша великість може бути тільки у тому, що ми відповідаємо і на те любов'ю. «Ти мене зовсім приголомшила, бабцю», – сказала Галя, заквітаючи своїм чудовим рум'янцем. «Але чому ти говориш мені про це саме зараз?» «Ти була блудна дитина», – гостро сказала стара. І Галя здивувалася, скільки величі було в її немічній поставі, і я не могла мати до тебе цілком відчиненого серця». «Вже щось змінилося?» «Звісно, річ змінилася», – мовила стара безапеляційно, «відтоді, коли переступив наш поріг той директор». «Надаєсь цьому стільки значення?» «Як і ти», – швидко проказала стара. «О, та вода, дитина, що він випив, непроста. Вона засміялася хрипко і навіть натхненно. Вона не дасть йому спокійно жити». Він ще поборсається, ласочко, як риба на гачку. Але ти не турбуйся, ніде він не дінеться. Я більше, ніж переконана, це той, котрий залишить тобі дочку. Знаєш, що мені потрібно, аби вмерти?» Проказала стара і по Збовницькому підмогнула Галі. «Перестань, бабцю!» Вже зимно сказала Галя, що її однак палали пекучим вогнем. «Ти починаєш говорити такі речі?» Стара дивилася на неї провисше між бильцем ліжка і стільцем, голова її від того увійшла в плечі, дивилася вона на онуку гарячим і трохи іронічним поглядом, а на вустах її грала усмішка. «Нічого нерозумного я не кажу», – повільно проказала вона, так само по-таємничому всміхаючись. «Треба, щоб ти народила дочку, інакше я ще довго товктимусь у цьому світі. Моя мати теж спершу народила Івана, а тоді і мене». І баба моя мене дочекалася, ласочко, хоч була дуже вже ветха деньми. Ці розмови розтривожували Галю, хотілося їй часто із дому піти. Окрім того, вона вся палала від не зовсім спагненої роздвоєності. З одного боку, їй хотілося вдягнути на себе найкращу сукню, зацвісти красою на повну силу і зійти додолу, щоб пройтися пов школу і вікна, коло яких вона, напевне, знала, стоїть зовсім зруйнований від туги Володимир. З другого боку, їй хотілося, щоб його ще більше з'їдала ота нуда, щоб блукав він і далі берегом, наче очманілий, і безнадійно поглядав у гору, де вона стояла зачаяно в тіні і з осолодою стежила за тим блуканням. Часом їй хотілося іншого сховатися, запечататися в будинку, принаймні доки не викличе він її в школу як директор. Знала, не для його ніг, а ця гора і круча, і це виповнювало її водночас і радістю, і печалью, співчуттям і недоброю втіхою, попри все відчувалася в облозі.